Programmet om amerikansk politik fra kongressen.com, hvor vi går tæt på magtspillet og tendenserne i Washington og Anders Havner. Når vi nu snakker tendenser i Washington, så er der jo ikke rigtig nogen tendens lige nu, der er mere tydeligt end øh, det kaos, der er over det republikanske parti. De har nu officielt skilt sig af med Liz Cheney. Det skete selvfølgelig helt som ventet, men det var ikke en uh, Liz Cheney, der sådan ligesom bare sagde tak for nu, og så gik stille, uden at gøre opmærksom på, hvor, hvor hun synes, problemerne er. Tværtimod, så man sige den uh, afskedstale, hvis man kan kalde det, som hun leverede inde på, uh, på gulvet i, i repræsentanternes hus, uh, umiddelbart i forbindelse med, at hun så blev formelt fjernet fra ledelsen, ja, det var, uh, der blev ikke lagt fingre imellem. Tværtimod, så var meldingen for Cheney, at... Uh, man skal holde op med at følge Trump. Han udgør en trussel. Ikke bare for det republikanske parti, men for det amerikanske samfund i det hele taget. Og så sagde hun jo også helt fuldstændig åbent, at øh, hun havde altså ikke tænkt sig at holde op med at øh, kæmpe for det, hun mente, var den rigtige republikanske linje. Og så hæver hun altså også lige ind. Det kan vi snakke mere om også lige i programmet. Men hun hæver altså også lige farmand Dick Cheney ind som en af styrkemarkørerne i forhold til, hvad det egentlig er, der plejede at definere det republikanske parti. Og øh, ja, indtil videre så ser det ud som om, at øh, Trumpfløjen har i hvert fald vundet kampen om, om partiets sjæl i repræsentanternes hus, men, øh, men det er nok ikke det sidste, vi hører til Liz Chene, af den grund. Nej, fordi man får tanken om at sige, de gør jo selvfølgelig det her lidt ligesom, øh, kan man sige nogle gange, når man øh, i dansk politik øh, fjerner nogen, øh, som øh, ikke er helt øh, tro mod øh, partilige, så gør man det jo nogle gange, så må man sige, ligesom, så må man rive. Ja, man kan sige, rive plasteret af for at få ro, så gør det ondt lige i et øjeblik, men så forhåbentlig bliver det bedre på sigt. Men der er vel ikke nogen grund til at tro, at der i virkeligheden kommer ro ud af det her. Det er selvfølgelig det, der fjerner hendes. Det er deres håb, at nu de lige, ligger de ligesom alle sammen på, på linje, i hvert fald oppe i ledelsen i repræsentanternes hus. Men det, er det ikke urealistisk at tro, at der kommer ro ud af det her? Jo, jo, jo, jo, fordi... Altså hun står jo ikke alene. Det går godt være, at de ligesom, i ledelsen i øvrigt med Kevin McCarthy i spidsen har råddet sig sammen imod hende, og nu fjernet hende fra, fra posten, som hun havde sad på. Hun var den tredje mest magtfulde. Altså, der var jo kun McCarthy og så Steve Scalise, der er højere repræsenteret i den republikanske fødekæde i huset end Liz Cheney indtil, indtil i går. Men det, der er jo bare at tage med her også, det er, at de pibler stille roligt frem. Altså, jeg så blandt andet, at Jeff Flake... En tidligere senator fra, øh, fra Arizona har skrevet et, øh, et indlæg i Washington Post, hvor han netop også skriver om det her med, at han kan godt forstå, hvorfor Liz Cheney gør, som hun gør. Mm. Øh, han synes stadig, det er beskæmmende, som han også skriver, at, øh, at der ikke er flere i det republikanske parti, der har gjort, som han gjorde, og som Liz Cheney nu har gjort osv. Han havde troet, som han skriver, at der ville være flere, men, øh, men nu er der i hvert fald en til i, i Liz Cheney, og... Øh, nej, det går ikke væk det her, fordi det er kampen om partiets sjæl, det er det her med, skal man være Trump-partiet, eller skal man være Reagan-partiet? Det var faktisk det, hun sagde også Cheney mm. i sin afskedssalut, at øh, skal I huske hinanden på, det her er the party of Reagan, som hun sagde. Det... Ja, der kan jeg huske at tidligere, der var det jo sådan en fuldstændig enslig, jeg kan huske, at jeg deltog en gang i et sådan et, øh, et partikonvent, ikke, ikke det store partikonvent, men et af de lokale partikonventer, det var North Carolina. Mm. Øh, og og det, det, alle taler, alle der skulle op på talerstolen, startede med at sige, I'm a Reagan Republican. I'm a Reagan Republican. Det er ligesom sådan en trosbekendelse, man skulle sige, for ellers var salen i, i, imod en. Jo jo, men altså prøv at høre en ja. Både du er også dækket uh, tv-debatter mm. gennem mm. årene for, uh, for det republikanske parti, når de har kæmpet primærkampen osv., så, så har det nærmest været en fast mantra, at man på en eller anden fasong skulle vise, hvor meget man hylder Reagan. Altså, jeg skal sige et af mine favoriteksempler er den nu tidligere guvernør for Wisconsin, Scott Walker, som som i sin tid øh, fortalte, at øh, han hver eneste år fejrede Reagans fødselsdag. Øh, det er sandt. Han så godt skrevet om det i en bog, jeg må kraftigt fraude og læse. Hvordan fejrede han Reagan's fødselsdag? Jeg er bare interesseret. I ved at invitere mennesker i sin omgangskreds, politiske venner, familie, alt muligt over, og ligesom man gør til en almindelig fødselsdag, så vil han så bare invitere dem alle hjem for at holde en fødselsfest for Ronald Reagan hvert år, så man ligesom kunne hylde den store konservative mester. Det er da fantastisk. Nå, men apropos at det her jo ikke går væk, så kan man sige seneste nyt er jo så, at der skulle være et Brev på vej fra 100 øh, prominente republikaner, vi ved ikke, hvor prominente, det er ikke ret mange navne der er kommet ud, hvor de faktisk direkte tror med at bryde med det republikanske parti, hvis man ikke får, at Trump opgør at forme et nyt tredje parti. Det her, det er kampen om Amerika i dag, om partiet, der er ved at blive alt al for småt. Ja, og inden vi hopper videre med den øh, analyse, Anders Aunger, så skal vi jo lige huske, at måden man støtter den her podcast på, det er at gå ind og blive øh, medlem. Det gør man ved at gå ind på kongressen.com. Der ligger et meget, meget tydeligt ud på forsiden noget, man kan trykke på, så man kan blive, øh, blive medlem. Og der støtter man selvfølgelig podcasten her. Men øh, får adgang til alt det, synes jeg, fremragende journalistik, vi skriver derinde, og oven i det så får man jo også adgang til de her masterclasses. og Anders Aune, næste gang det er 1. juni, hvad handler den om? Den handler faktisk om noget af det, som vi også berører lidt i dag nemlig øh, krisen i det republikanske parti øh, og nu havde vi jo fornøjelsen af at holde den, den første fysiske masterclass her i øh, i mandags den, den 10. maj herinde på, på vores kontor, og øh, der var fuldt hus. Det var fantastisk øh, og dejligt, at man nu kan mødes, så det glæder vi selvfølgelig til, at det gør igen den, øh, den 1. juni. Så skøn jeg at tilmelde allerede nu. Det er i hvert fald øh, noget, vi glæder os til at skulle øh, gentage succesen med. Og så gør vi jo altid også det, at vi trækker løjet blandt de medlemmer, der kommer til den sidste uge. Jeg kan afsløre den her uge, der er det Marianne, der har ja. vundet. Hvad har Marianne vundet? Marianne har vundet et par af de eftertræktede strømper, som vi jo har, kongressenstrømperne, hvor at øh, vores logo simpelthen er på, det er de er meget eftertragtede. Der er jo flere af vores folk, der øh, dagligt rendt rundt med dem. Jeg vil godt indrømme, i dag har jeg dem ikke på. Jeg har, jeg har Kennedy, vores præsidentsok på, i stedet for. Jeg øh... har noget, der og jeg kan faktisk ikke huske mere på. Jeg... Jeg har en så Ja, på. Ja, <laughs> fantastisk. Men, men Marianne har simpelthen vundet øh, et par af de her meget eftertræktede kongressenstrømper, så du får en mail fra mig efter udsendelse Marianne, og så, øh, så er vi for, at der bliver sendt et par kongressenstrømper til dig. Det er super godt. Nå, Anders Agner, 100 republikaner tror med at gå ud og forme et nyt parti. Lige først, hvor meget ved vi om, hvem de er? Ikke så for meget, øh, fordi øh, det skal helst gerne komme samlet. Altså, hvis det begynder sådan, at at ligge lidt sådan i drøb, at øh, så er det vist nok ham der, eller så er det vist nok hende her, og så videre. Men det vi i hvert fald som udgangspunkt ser ud til at kunne, for at have op, opsnusen, og så videre, det er, at øh, det er tidligere guvernører, tidligere ministre, tidligere kongrespolitikere, og så videre. Altså, det vil sige, det er folk, der i hvert fald gennem årene har været noget ved musikken. Der, hvor den ubekendte er, det er, hvor mange af dem, der er underskriver på det her brev, der er stadigvæk er noget ved musikken, mm. altså er der, er der senatorer, er der kongresmedlemmer, er der guvernører, eller hvad er der tale om, altså er der nogen, der sidder ved med magtens bord lige nu, eller er det mest forhenværende, som måske derfor heller ikke har helt så meget at miste, fordi det skal vi lige have med her. I det øjeblik, man stiller sig op og skriver under på det her brev, er du da rigtig klogt du for Trump på nakken? Ja, så får du godt nok Trump og nakken. jeg synes faktisk, prøv at lige vende tilbage til Jeff Flake, du uh, nævnte Tidligere, så synes jeg faktisk, at det er noget af det, der er øh, markant i det her, det er jo, at listen over nogen, der er aktiv, eller i hvert fald nogen, der gerne vil genvælges, det er jo også noget af det. Der er jo selvfølgelig nogen, der godt tør øh, kritisere øh, Donald Trump, men det er typisk folk, der enten ikke er valgt længere, eller folk, der er på vej ud. Ellers er listen, synes jeg jo ikke. Der er selvfølgelig en Liz Cheney, der er en øh, Mitt Romney som jeg også regner med, sikkert gerne vil, vil, vil genvælges. Men ellers er det jo typisk folk, der... der hvad hedder det? Der var, det er lidt ligesom, synes jeg, der er en tendens til, at alle republikanere, der har været noget i musikken, i det øjeblik, de ikke står valgmæssigt på spillinger, så vil de gerne fortælle om, hvor moralsk forkert det er. Men de er godt nok fraværende den, den anden vej rundt. Jamen jeg kan huske, at apropos Jeff Flake, jeg interviewede ham jo for knapperne op tre år siden, da han var i Danmark, mens han stadigvæk var siddende senator for Arizona, og øh, allerede på det som var en rimelig udtalt kritiker af, af Donald Trump. Og han sagde jo helt åbent, jamen prøv at høre, grunden til mig, altså en af de andre, han var afsted sammen med Bob Coker, som øh, var senator på det som for Tennessee, og formand for Udenrigskomiteen i, i senatet, ret højt øh, mm. rangerende. Begge de to var kritikere <coughs> af eller at Donald Trump, og Flake sagde fuldstændig åbent, det gjorde Bob Coker også, da jeg talte med ham, jamen grunden til, at det kun primært var de to, der sagde noget, det var fordi, de begge to havde meddelt, at de er genopstillet. Mm. Og det er altså igen, det er til citat. Det er ikke noget, hvor man lige sådan siger bagefter, at det er sådan her, det forholder sådan. Det er helt åbent. Det er fuldstændig med åben pande. De siger, men det er derfor, vi kan gøre det. Det er fordi, at, at vi ikke har noget at, at miste. Han har ikke noget at tro os med, som, som Flake, han sagde. Det men, er men så prøv lige, prøv lige at gøre det klart, fordi jeg synes jo, det der er interessant, fordi hvad er det egentlig, det er det, der undrer mig, det er det, jeg går og tænker over nogle gange, det er at sige, jeg synes jo, at den modsatte fløj, mm. de har jo så ligesom meget at tro med den anden vej, fordi det hvis man kigger på en list Cheney, eller hele Cheney-familien, det er jo også Bush-familien, det er nogle af de der dyner, altså Romney ikke er altid enige med Bush eller noget som helst, men det, men det er jo det republikanske establishment, kan man ja. sige, og no, de har jo en ting, som jeg faktisk tænker de i voldsom grad godt kan tro med den anden vej, dels har de jeg er med på at det nok i virkeligheden i øjeblikket, måske er minoriteten af det republikanske parti blandt vælgerne, men de har pengene. Det er der, de rigtig mange penge kommer fra. Det er jo, at du skal jo have den fløj med, i hvert fald, hvis du vil have finansieret din valgkamp. Så noget af det, jeg tænker nogle gange, det er, at det er, det er vildt, at man ikke kan finde et fodslag, fordi man faktisk har. Det er ikke sådan, at Jeff Flake, Liz Cheney, mit romney Floyd. jo ikke har noget på modparten. Nej, nej. Jamen, jeg er ikke uenig med dig. Det virker bare som om, at de skræmmer, man skal være villig til at få for at tage den kamp, mm. er der ikke rigtig nogen, der indtil videre i, i sin stor skala har haft lyst til at, at tage. Fordi man siger, at Jeff Flake, hvis vi nu tager ham igen som eksempel, der var egentlig en mand, som folk var begyndelsen af at tænke om. Det kunne da egentlig godt være, at han kunne være en fremtidens måske ikke lige fra præsident kendt af, men så i hvert fald vicepræsident i en mm. eller anden konstruktion, øh, den rette alder til tilpas erfaring, og øh, øh, rimelig karismatisk også øh, fungerer godt på en talerstol, når han får ordet osv. Alle de her ting, jeg sagde, og så smutter han. Mm. Altså, det er lidt det der med, at... Øh, jamen, ja, de har givet op på forhånd De, de giver op, de giver ikke. De giver op på forhånd, og det, Jeg ved godt, nu har man jo prøvet, det har vi også talt om før, man har jo lavet de her målinger af, hvor mange tror, altså det, hele grundkonflikten her, handler jo om, hvorvidt tror Altså, handler om, tror man på Trumps løgn om valget øh, i 2020. Og der er det jo selvfølgelig også sådan, at det er mellem 60 og 70 procent af dem, der har stemt de tror faktisk under en eller anden form på den løgn. Og det vil sige, at modparten er i mindretal, men det er dog et, et stort øh, mindretal. Og de er jo ikke, det er jo det, jeg synes, der er så vanvittigt i det her. Det er jo ikke en politisk uenighed, nej. der splitter dem. Altså, nej, og det der måske... Det er narrativ. Altså. Jamen ja, og så er det øh, måske igen det der med, vil man acceptere, at, øh, at Trump får lov til at blive ved med at mm. være den alt figur i partiet, eller, øh, eller hvor, hvad vil man egentlig, for for mig ser at det er noget af det, der også går galt. Altså grunden til, at det ind som det endnu nu med, med Liz Cheney, er, og det, som siger, det er jo ikke politiske uenigheder, hun har jo mm. stemt med Trump, mm. øh, så det handler simpelthen om nu, at hun vil ikke have at den her mand, som hun jo så i øvrigt i sine afskedstale, øh, simpelthen kaldte en trussel mod ikke bare partiet, men mod hele USA. Mm. Øhm, og en mand, som hun frygtede kunne være med til at øh, føre til, til nye voldelige situationer, som den, der var den 6. januar i år. Jamen, så er det jo det, det handler om. Så handler det om, at øh, man ikke nødvendigvis er uenig, som siger, om politik, så handler det jo sådan set bare om at sige, prøv at høre en gang. det kan godt være, at vi synes, at vi ligger nogen rigtig politisk, men han skal væk. Vi kan ikke blive ved med det her. Det er farligt for os. Det er kortsigtet, det er forkert, og det dur ikke. Hvis vi skal genoprette den, det image, vi engang havde som The Party of Reagan, så er vi nødt til at en af for alle parkerer ideen om, om Trump. Ikke at vi behøver at flytte os politisk, hvis det er det, de synes. Det tror jeg nog stadig nok ja, vil være er... klogt, men, <laughs> men det er sådan en anden sag. Det <laughs> tror du er ret. Nu er vi jo glade for, at, det her, at det her, på, på, den, den her podcast nogle gange med nogle afstikker til både sport og litteratur. Men jeg, jeg synes faktisk, der er en, der er interessant i forhold til, til det her. En af verdens bedste børnebøger. Brøder Løvhjert. Yes. Du kan allerede ane, hvor jeg lidt er på vej hen. For jeg synes faktisk, det er lidt, der, lidt der er noget interessant i det her. Det er, at jeg kan godt tvivle, både når man læser amerikanske medier, der følger med i, hvad der foregår, og udmeldinger og sådan noget. Så ved jeg godt, at jeg før sagde, at mellem 60 og 70 procent... Øh, lidt er med på den her løg, men det er de jo også fordi deres politikere, altså ikke kun Trump, også hopper med på galej. Mm. Enig, så langt. Okay. Det man jo et eller andet sted øh, mangler her, det er måske at sige, hvad pokker ville der ske, hvis kritikerne jo, jo, altså det er klart, hvis de stiller sig op en og en, så bliver de vappet ned, fordi de andre det er dem, der råber højst, og de er jo et eller andet sted i hvert fald fælles om at være enige med, med Trump. Mm. Men det er jo interessant at se at sige, ligesom da de går op mod prøv yes. at løve ja. Hvis de nu gjorde det sammen, ja. hvad pokker ville der så ske? Og det, det er da ikke fordi jeg kom til at tænke på det der før med, hvem er det egentlig, vi har set, der er siddende politikere, øh, som tidligere har dræstet sig ud i at tro Trump, selvom de ikke går på vej ud af døren. Og det eneste rigtig gode eksempel, jeg kunne komme i tageren, det var Justin Amash, mm. som øh, var medlem af Repræsentanternes hus. Bemærk, var medlem af repræsentanterets hus. Han sad som kongresmedlem i Michigan og var i lang tid egentlig sådan en mand, der bare fløj lidt under radaren og som ikke gjorde det store væsen af sig. I forbindelse med snakken om den første rigsretssag imod Donald Trump, der var han så ude og sige, at han synes faktisk, det lød meget fornuftigt. Fordi der var nogle ting omkring Ukraine og så videre som han synes det, det lød fornuftigt at få undersøgt den proces osv. Og, og eventuelt også tage det til, til en rigsretssag. I første gang så endte det med, at altså udover, at han fik Trump på nakken. Øh, det, det gør man jo. Men derudover så var det også lige, at Trump så begyndte at uh, trække uh, tjenester i forhold til at Amash var valgt i Michigan, og en af de mest magtfulde øh, familier i forhold til republikanske donationer i Michigan, det er The Voss familien og Betty DeVos var en af de få, som faktisk aldrig blev fyret af Trump som minister. Hun sad alle fire år som, <laughs> som uddannelsesminister. En ikke specielt kompetent en af slags, men hun Ej, der sad var der var ikke. Penge. Men hun, øh, hun sagde så for, at øh, der blev lukket, for det var om vand, at øh, var familien gik til den lokale partiledelse mm. i Michigan og sagde, prøv at høre, venner, ham der, han skal ud. Uh, ellers så lukker vi for det varme vand hele vejen rundt, og det vil de alligevel ikke risikere. Så endte Amash i første gang fik uh, frataget, sin, uh, eller blev væltet internt, uh, forlod partiet og var så independent, og så er problemet lidt det der, apropos tilbage til din af løvhjerte-analogi, fordi så er spørgsmålet så, jamen hvis man skal kæmpe kampen alene, og man så ved at man bliver et, mm. eller man så er, så er man en i uh, solorytter, som ikke repræsenterer andre end sig selv, og som derfor heller ikke har nogen som mulighed for at fortsætte i politik, så skal man i hvert fald være klar over, jamen så er det med mit politiske liv som indsats, at jeg gør det her. Ja, sådan lidt i virkeligheden et exit med, med æren i behold. Ikke? Ja, altså. Hvis vi lige skal runde nu sagde vi før det der med, at der ikke er politiske uenigheder, men er der noget, der politisk skiller op ad? Det ikke, ikke så meget? Altså, det, er, ja, det er små ting. Altså, det er tydeligt. det er, er, er på udenrigspolitikken, ikke? Men det, men det er jo ikke noget, de, undskyld jeg siger, de for alvor kan komme op og sig om uh, offentligt. Det er klart, at uh, Trumps udenrigspolitik ligger meget langt, både fra Reagan og også den specielle busten den yngre og 41 e og sådan Helt noget. Men, men det er vel i virkeligheden kun den masse. Ellers er det jo skattelettelser og. Ja, hardlæderne på, på immigration og frihed til virksomheder, så de må gør hvad de har lyst til, og, og sådan nogle ting. Altså, de er jo ikke, fordi de politiske er uenige om ret meget. Nej, altså, Reagans gamle ord om, at de mest skræmmende ord, han overhovedet vidste, var at sætningen, jeg er fra, jeg er fra det offentlige, jeg er kommet for at hjælpe dig. Altså, det gælder jo stadigvæk. Ja, ja. Altså, uanset om man spørger ude på trump eller om man spørger i de klassiske republikanske rækker. Så det er jo ikke det, det er jo Men, ikke, fordi der er den store politiske kløft ned imellem de her to øh, grupper i det republikanske parti. Det er et spørgsmål om personlige enhed. Men nu kommer det her brev jo så med, med truslet om at danne et tredje parti. Øhm, det kan det jo godt gøre. Ja. Altså, så har vi... Så tyder meldinger på, at øh, jamen, der var jo helt automatisk, sikkert nogle steder mere end andre, nogle steder i USA mere end andre, men i hvert fald omkring virker det jo til, til 30-40 procent 30 af basen i det republikanske parti nok i virkeligheden vil kigge mest den vej. Har det nogen gang på jord? Det kan sagtens være, at det sker, men hvis det sker, så... Øh vil du også øh, kunne se synet af en mand sidste i 70'erne, der slår flikflak i, før det evige øh, er de, øh, på på græsplænen nede foran det hvide hus. Nå, ikke, når fordi, han så det, øh, kom til skade med sin fod, der skulle kunne lege med en hund, for at <laughs> Men det er jo det samme som at give demokraterne ja. sejren øh, igen, både i 24 og givetvis også i 28, i hvert fald i 24, uden at, øh, mm. uden at blinke, så er det det, der kommer til at ske. Fordi Altså, historien viser. Mm. Det kan være, at vi bare sådan lige to nu skal dvæle ved det, fordi der er eksempler på det her, og hver eneste gang, det sker, så går det galt for det parti, der gør det. Jeg vil sige, hvis, hvis republikanerne ved jeg godt, at de ikke alle sammen måske er lige historisk bevidste, men hvis de alligevel måske vil bladre lidt i en historiebog, så ville det være rigtig klogt at læse omkring det med valget, fordi den republikaner, som i dag stadigvæk ses som en af de bedste præsidenter, de nogensinde har haft, og USA har haft overhovedet, Theodore Roosevelt, havde siddet knap to perioder frem til 1908, sagde så at nu vil han ikke mere. Han havde stået for en ret moderat linje. Han valgte så at pege på William Taft og sagde, at du skal være min afløser. Uden problemer blev Taft så valgt i 8. Han var så langt mere klassisk konservativ, langt mere. Øh, at sige borgerlig, en 10 år han, han var. Det gjorde så, at 10 år, han blev stigt til os, og tænkte, hvad i al verden? Det var meningen, at han skulle videreføre min moderate kurs, min progressive linje, og så pludselig, så var han bare ved almindelig konservativ. Så blev han så sur, at han startede med at udfordre til haft, prøvede at se, om han kunne vip ham ud igen, og tage nomineringen ved, ved 12 konventer. Det kunne han så ikke, hvilket så gjorde, at han så sagde, så går jeg rogue, så tager jeg mine støtter med mig, og så laver jeg min eget parti. Det gjorde han så. Han stillede op som en tredjepartikandidat. Det betød, at... det tænktig, de... det bare i to. Jamen lige præcis. For hvis du kigger på tallene, mm. Woodrow Wilson, som var den demokratiske kandidat, var ved Gud ikke nogen stor øh, eller stærk kandidat. En mand, der under normal omstændigheder hvis det havde været mod Taft alene eller mod Tia alene, jamen så havde han tæsket ham. Altså så havde han fået bank. Altså virkelig stor stryg havde Wilson fået. Sådan som at det var tilfældet med Brian over for Taft i 1908. Det der så bare sker, det er netop, at de splitter det. Så det der med, at jeg mener, det er 435 valgmænd, der ender med at gå til Woodrow Wilson, mm. 88 til 10 er, og kun 8 til den siddende præsident Taft, og er det selv, igen. Fordi han bare havde delt det to. Men altså, hvis du lagde de to herres stemmeantager sammen, ja, ja, så er det jo over 1 million stemmer flere. Altså det er jo dengang, ja. der er meget færre, der har stemmeret ja, ja. osv. men jeg vil godt huske, været det har været et sikkert valg. Det har været et knusende sejr. Og ender det med, at man taber, og det er, sådan et, det er sket nogle gange. altså har ja, også... var vel også i virkeligheden, hvad hedder det, jeg tænker lidt på 92, med ja, vores Perreault, der ja. kommer ind i virkeligheden. Der kan man jo godt diskutere, hvor Bill Clinton nogensinde blev præsident, hvis Nej, vores Perreault ikke var kommet ind. Det krævede to kandidater at George Bush. <laughs> ind, ja, ja det, er det, altså. det er klart, fordi der kunne du se, Bush fik 38, Perreault fik 19%, Clinton nede med de resterende 43. Altså, det er nogle ja, ja. af de der gange, hvor at, jamen, man kunne også bare se det. Du kunne se det i 68, år, også der var det demokraterne, mm. der havde problemer med George Wallace nede i Sydstaterne. Ja, det øhm, så det er ikke fordi, det kun er et republikansk Ej, det er problem, jo der, det her. Det er virkeligheden der, hvor, hvor, hvis man lige skiller kontekst, det er jo, at Sydstaterne har været benhårdt mm. øh, demokratiske faktisk siden øh, borgerkrigen. Og så laver man skiftet her i 68, hvor hvad hedder det, Lyndon B. Johnson har lavet borgerrettslovene. Og så er det faktisk, at man får det skifte, man jo har helt frem til i dag, hvor sydstaterne bliver republikanske. Ikke? Og hver gang, mm. uanset om det så var i 1912 eller 1968 eller 1992, hver eneste mm. gang, der er et parti, der er internt uenige, hvor det ender med, at der er en tredje partikandidat på stemmesedlen så taber man. Mm. Jeg, jeg tænker bare en ting, fordi jeg, jeg er fuldstændig enig med dig, det er jo en dødsdom til dem, hvis de gør det. Bare des mere, jeg kigger på det, des flere udmeldinger, der kommer nu, så kan jeg i virkeligheden se, jeg kan, jeg kan selvfølgelig godt se tre scenarier, der er, at de finder en eller anden løsning på det, og den kan vi måske snakke om til, til sidst. Men i virkeligheden, så synes jeg, at de mest oplagte løsninger, der er øh, lige nu, det er enten, at det sker, som vi så snakker om, så kommer, så kommer de, og så kommer de jo til at bruge mere energi på at bekrige hinanden, end på at bekrige demokraterne. Det er jo en anden del af det, som vi slet ikke har nævnt her. Det er jo, at, at demokraterne har jo fri spilplade i øjeblikket. Vi skrev en analyse om det her, i, jeg tror det var i weekenden, om det her med, at der er faktisk fuldstændig fri spilplade til demokraterne også der, og definerer, hvem republikanerne er. Nå, det er den ene del, det er, at det sker, og så vil de nu Saks smadrede det fra hinanden, så demokraterne frispillede. Den anden del, det er, at i hvert fald frem til 2022, så er det Trump-kursen, men at man bare kommer til at se en god stor del af det republikanske parti som, ja, de holder sig for næsen og laver ikke et tredje parti, men jeg tror simpelthen for første gang, og det er jo det, republikanerne ellers aldrig gør, de bliver hjemme. Og jamen, deres penge på bliver hjemme. Jamen det, det, og der, det vil jo igen styrke demokraterne. Og det er det, der bliver interessant, fordi rigtig mange ting er i det hele taget blevet redefineret i de seneste i hvert fald 5-6 år i amerikansk toppolitik, fordi når man øh, har været omkring en, en, en, en, et klasselokale i sin tid, som jeg blandt andet var for at studere amerikansk politik, som en del yeah. af min studerende. jamen der var, øh, der var noget af det, som, øh, som man lærte, det var Republicans fall in line, yeah. Democrats fall in love. Og øh, sidste gang ved valget i 2020, så pludselig så viste det sig, at nu var det også demokraterne, der begyndte at fall in line. Altså de rettede ind. Og spørgsmålet er om det netop er, at vi så også begynder at se, at både valget i 22, altså deltidig valget 24, kan ende med at vise, at det ikke længere er givet, at Republicans fall in line, at de måske begynder at netop fall in love, i stedet for at sige, nej, det er det, der skal jeg altså ikke være med til, eller i hvert fald, så må det være sådan så, at jeg bliver hjemme. Jeg tror, hvis jeg skal være ærlig, og nu er vi ude i tro og, håb og, og virkelig mangel på kærlighed, bada bing, bada bum, <laughs> <laughs> hvis du vil sætte pris på din morfar. <laughs> så, så vil jeg sige, at, øh, at jeg, jeg tænker ikke, at der skal mere end et chok til i 22, før at man øh, dog kommer lidt videre. Altså, hvis man nu enten vælger løsningen A eller B, jeg lige skitseret, altså enten bliver man hjemme, eller kommer det til at være to partier. Lige meget hvad, så kommer det til højst sandsynligt til at være dyrt i 22. Øh, det, tænker jeg, kan være nok chokterapi til, at man i hvert fald under en eller anden form. så det kan være, at det ikke er nok, og i tidsnok tager sig lidt sammen mod 24. Det kan være. Altså, ja, ja. Altså, det ja, kan. Det er, ja, det er, men, i... men, men jeg er enig i, altså, det, det, det, det er i hvert fald det potentielle wake-up call. Men, at, men det er også øh, fordi, det jeg prøver at virkelig sige, det er, jeg, jeg tror, jeg tror, at katastrofen skal ramme muren, før det, før det bliver bedre. ja. Det, det er muligt, med mindre, man så igen... Altså, der vil, man kunne føre argumentet, der hedder, at katastrofen allerede var, at man ramte muren allerede i 2020. Da man både tabte præsidenten... Men det virker det men, jo ikke til at være. Næmen, det Nå, fordi er så, så, var, så var man jo ikke her, hvis man havde lavet den her analyse. Altså, jeg kan huske, efter valget i, i 12, mm. der var det jo sådan, der bestilte republikanerne jo en meget, meget dyr ekstern undersøgelse. Ja, ja. Og de fik lavet, måske en af de dyreste politiske undersøgelser, man lavet i USA i historien, om, hvorfor de har tabt valget i 12. Og en ting kan man selvfølgelig sige, at det var, fordi modkandidaten havde Barack Obama, øh, eller man selv havde stillet op med Mitt Romney. Men, men, men, men Mitt Romney havde jo egentlig på mange måder ligget perfekt i politiske landskaber. Man, man tabte rimelig sikkert alligevel. Mm. Og så fandt man jo ligesom ud af, at man havde ligesom, øh, man, man havde ligesom øh, to problemer. Det, det ene, det var, at øh, man skulle prøve at række, stadigvæk prøve at række lidt mere ind over midten, og det andet, det var først og fremmest det her med... Øh, latino-voters, og det var, det, det var ligesom de to store problemer, man skulle reparere på i det øh, republikanske. Så kom øh, Donald Trump og gjorde det modsatte, og det, og det virkede. Min pointe er bare, at denne analyse er jo totalt fraværende efter valget i 2020. Ja, ja. Man kører bare videre, det samme spor, og man kører ikke bare videre, man kører hurtigere. Altså det, jeg er spændende på at se, det er netop fordi, er, den er fraværende efter 20. Og det er så det der spørgsmål. vil den så være der efter 22, eller man på det smule lullede så meget ind i, i sin illusion, at man igen bare tænker, at det var også fordi der var du ved, modvind, eller fordi vi spillede med den anden bold, eller et eller andet. Altså dårlige undskyldninger, ingen gang til for at tage fat om, om rod. Men igen, altså, mandater taler, og derfor kan det også nogle gange være, at det der måske ender med at blive, konteksten, der siger at sige, jamen, nogle af dem, som øh, tidligere plejede at, øh, at sidde der, pludselig ikke sidder der mere, eller kan se, ho, taburetten begynder at brænde. Hvis vi med at gøre det her, så bliver jeg genvalgt. Og det er nu engang, det politikere allerhelst vil. Det er at blive genvalgt. Så hvis de pludselig kan se, ho, jamen, der er to måneder til valgdagen. Så længe jeg danser den her mærkværdige dans, jamen, så er sandsynligheden for, at jeg er forhandværende, enten medlem af huset eller senatet efter midtvejsvalget, den er ret stor. Men men her har du vel netop også forklaringen af det, du siger derpå, hvorfor den øh, selvrentagelse ikke er sket efter valget Fordi jeg er med på, at de her ting, de, de, de, så grundfæstet er de faktisk ikke i senatet. Der er de her grupper, der mener det samme som Trump, i hvert fald højlydt, jo egentlig nok ikke så store. Så, og så er der heller ikke så mange, der mener det modsatte, men i virkeligheden den store midtergruppe, de prøver at lade være med at mene noget som helst. Ja. Men det er jo nede i repræsentanternes hus, det her, det, og ude på lokalplanen, det her, det brager Og det tænker jeg faktisk, der er en god grund til. Mm. Det er, at deres valg i 2020, det gik jo godt. Det gik fint. Det gik jo frem langt mere, end de havde regnet med. Altså, de fik jo flere pladser i repræsentanternes hus, end næsten alle havde forudset. Så selvfølgelig kører de der videre ud af det her spor. Ja, det er jo lidt, og på bordet vi snakkede om også for ikke så længe siden, altså, <coughs> og som vi også skal kigge mere på i den kommende tid, fordi. Lige nu er det her først og fremmest noget, der foregår i huset. Mm. Så hvor længe det her det kan blive ved med at være kun i huset, eller om det spreder sig til, til senatet, det er jo det, at Mitch McConnell gør alt, hvad han kan for at undgå, skal ske. Men, øhm, men om det kan lade sig gøre, det, øhm, det tror jeg bliver svært. Jo tættere vi kommer hen på, øh, på midtvejsvalgdatoen, er øh, mere ved det fokus komme, men, øh, men det er rigtigt lige nu. Så, øh, så er det primært noget, der foregår i huset. Og det er, øh, det er interessant, fordi der er stadig Altså, nogle af de folk, der er de toneangivlige. Nogle af dem, der får mest medieopmærksomhed, blandt andet. Og nogle af dem, som... En mand som Kevin McCarthy også giver lov til, at, øh, mm -hmm. at folk ser ud. Det er jo sådan nogle folk, som Matt Gates nede fra Florida. Det er sådan en som Marjorie Taylor Green. Mm -hmm. Matt Gates har lidt andre ting at slås med. Ja, ja, han, det, ja men ikke lige så mindre, så har han jo taget på fælles turné nu med, med Marjorie Taylor Green. Det er fuldstændig venlig. Jeg ved ikke, altså, det er sådan en... Øh, se, hvordan vand i virkeligheden løber opad, når vi, når, vi, når vi poster over det tur, eller eller andet. Men, men ja, de to er taget ud for at vise, hvordan man kan sælge sølvpapirshatter på mange forskellige måder. Men, øhm... Har du hørt der, godt, det der, med ved det sidespor, har du hørt den der nye konspirationsteori, hvor de begynder, hvor højere øh, konspirationsteori er begyndt at tage billeder af tre? Ja, ja. det er jeg, jeg tænker, det, det, vi er nødt til lige at udkomme med en artikel om det <laughs> Det er helt, helt gang og løjer. Ja. Men, Anders i virkeligheden altså bortset fra at muligheden for at at at hvad hedder han Donald Trump enten kløs i en uh, gemstegt uh, bøf det siger jeg med al den afsky jeg næsten kan uh, mønstre herovre overhældt med ketchup eller at uh, han får en golfbold i hovedet er der så et scenario, hvor Republikanerne altså nu skal det siges, det er ikke, fordi jeg ønsker, at, øh, at øh, der skal ske noget ondt med Donald Trump, det er bare, fordi jeg prøvede mig ikke om gennemstægte bøger øh, med lige en lille disclaimer, men hvad jeg siger, er der et scenarie, hvor det her ender godt? Altså, hvor, hvor de kan komme ud af det her, kønt bliver det jo ikke, men altså et scenarie, hvor man kan sige, okay, vi får kørt Donald Trump ud på et sidespor, vi sådan siger om, okay, at der var noget kontroversielt omkring valget i 2020, men det bliver en del af historien. Og så kører vi videre at nyt spor, at vi nogenlunde nogen, alle sammen kan blive enige om. Nej. Okay, det tror jeg faktisk ikke. Jeg, ikke. jeg kan simpelthen ikke se, uanset hvor kreativt jeg gerne vil prøve at tænke, jeg kan ikke se for mig, hvordan det her det ender godt. Fordi den faktor, som måske er den altafgørende for, hvordan det her det kunne ende godt, det er Donald Trump. Altså, han, hvis så, er det, nu, også siger, så er vi ude i golfbolden, eller bøffen, eller, ja, eller han bare giver op. Eller han bare på en eller anden når frem til, jeg skal ikke det her mere nu. Mm. Jeg, jeg smadrer det for mit eget parti, hvis jeg bliver ved Der med tror jeg, det jeg, her. han er pendelig ligeglad. Er ligeglad mm. Og det har han vist sig at være hele tiden. Og det er også derfor, at jeg kan se for mig et scenarie, hvor det her det ender godt og fredeligt. Fordi Trump er ikke god og fredelig. Han er ikke optaget af at være hvad der er godt for partiet. Han har kun optaget sin egen dagsorden. Den er ikke altid omgivet af, omgivet af stor logik, men øh, mest hvad han synes øh, passer til hans ego. Ja, for jeg tror faktisk, hvis jeg skal sige noget, så tror jeg sagtens, at republikanerne kunne finde en løsning, hvor de lærte at leve med løgn, og så samles om en ny central figur. Det kunne for eksempel være Floridas guvernør. Jeg ved godt, jeg din, din, din gamle ven, De Sanchez. Ja, ja. San... Nå, men, sige, han kunne egentlig godt samle de her fløje, tror jeg. Ja, ja. Der, han, han på en eller anden måde kan godt fagne det her, det her felt. Men jeg tror, du har fuldstændig ret. Det kræver en uh, Donald Trump, som der enten sker noget med, eller trækker sig selv. Ja. Skal vi sige, det var ordene? Det er ordene for i dag. Du har ikke mere? Det var det hele. Så må du uh, han kunne god første af hjertet, så. Ja, og du har følelsen lige om lidt. Det er rigtigt. Det lyder dejligt. Det her, det var kampen om Amerika. Husk, du øh, støtter vores øh, mulighed for at eksistere, hele kongressens mulighed for at eksistere, ved at købe et øh, medlemskab. Så kan Anders også få en øh, større følelseskab. <laughs> det var rart. <laughs> tak for det.